Nu kommer en kort liten text om en kvinna från Sydkorea. Godkänt teoriprov efter 950 försök. Hon ska alltså försöka ta körkort. När man tar körkort måste man skriva ett teoriprov och göra en körning. Där man visar att man kan köra bilen. Teoriprovet visar att man kan alla reglerna. Så man skriver ett teoriprov. och man gör en upp, uppkörning. Heter det uppkörning? Man kör upp. Kör upp. Så måste man bli godkänd på uppkörningen. När man kör upp. Godkänt teoriprov efter 950 försök. Cha Sason är en envis gammal kvinna i Sydkorea. När hon var 68 år gammal bestämde hon sig för att ta körkort. Hon är grönsakshandlare. Att ta körkort skulle göra det lättare för Cha att arbeta. När man ska ta körkort måste man läsa mycket teori. Sedan ska man göra ett prov och visa om man klarar det eller inte. jag började läsa teori. Och teori är alltså alla reglerna och även hur bilen fungerar, lite grann hur bilen fungerar. Teori är alla saker man kan läsa sig till. Tja började läsa teori. Hon skrev provet, men misslyckades. Hon försökte igen, men misslyckades gång på gång. Tja gjorde provet nästan varje dag. Men fick inte godkänt. När Sha skrev teoriprovet för 950 gången fick hon tillräckligt många poäng så hon blev godkänd. Det tog henne fyra år att klara teoriprovet. Det kostade henne 30 000 kronor. Nu är det bara att lära sig köra bil också. Hur det går och hur lång tid det tar vet vi inte idag. När du har läst den här texten och lyssnat på den så ska du leta efter alla bisatser som kommer först. Alla platser, alla meningar som har en bisats. Inledare först. Och leta upp var det viktigaste verbet kommer. Alltså det verbet som kommer efter bisatsen. Så du letar upp bisatsinledaren. Och du försöker tänka efter när är bisatsen slut. Och det verbet som kommer sen är det viktiga verbet. Då kommer det verb subjekt. Stanna inspelningen här och sätt dig och fundera på de olika meningarna. Snart fortsätter jag och då berättar jag om meningarna, men det är bra om du själv har tänkt först. Så hejdå, stäng inspelningen. Hej. Hur fortsätter jag inspelningen? Hoppas att du själv har tänkt på meningarna först, för då jobbar hjärnan bäst om du själv tänker. Men här kommer lite förklaringar om meningarna. Sa-son är en envis gammal kvinna i Sydkorea. Det är en vanlig huvudsats som börjar med ett subjekt. Mening två. När hon var. Här har vi en bisatsinledare. När hon var 68 år gammal där slutar bisatsen. Bestämde är det viktiga verbet. Och för det verbet så kan man också säga ett litet då. Det verbet skriver man eller det, det ordet skriver man inte, men ofta när du pratar så kan man höra det ordet. När hon var 68 år gammal då bestämde hon sig för att ta körkort. Hon är grönsakshandlare. Vanlig huvudsats med subjekt först. Att ha körkort. Här är det svåra eh, den svåra sortens meningar som har en att-sats som subjekt. Så att ha körkort är faktiskt subjekt. Och skulle är verbet på andra plats. Man kan tänka så också att sjunga subjekt är verb roligt. Nästa när, här har vi en ledare? när man ska ta körkort, där slutar bisatsen, så kommer verbet. Måste man läsa mycket teori? Man kan också tänka, när man ska ta körkort, då måste man läsa mycket teori. I Skåne säger man ofta så istället för då. Då blir det så här. När man ska ta kyrkort så måste man läsa mycket teori. Nästa. Sedan ska man. Där kommer ett verb på andra plats. Detta är en vanlig huvudsats men med omvänd ordföljd. Sedan är en tid. Tiden först. Sen kommer verbet. Sedan ska man göra ett prov och ord, Visa. Man behöver inte skriva ut och man ska visa. För det är samma subjekt. Och visa. Sen kommer det om. Nu har vi en bisatsinledare. Om. Efter bisatsinledaren. Subjekt. Om man klarade eller inte. Så här var en bisats. beslutet av meningen. Om man klarade eller inte. Jag började läsa teori. Vanlig huvudsats med äh, subjekt först Verb på andra. Hon skrev provet men misslyckades. På vanlig huvudsats med subjekt först. Men, ett vindåd. Hon misslyckades. Om det är samma subjekt behöver man inte skriva det igen. Hon skrev provet, men hon misslyckades. Hon försökte igen. Vanlig huvudsats. Men hon misslyckades gång på gång. Hon. Det är samma subjekt, så då behöver man inte skriva ut det. gjorde provet. Nästan varje dag. Vanlig huvudsats. Tiden sist varje dag. Subjektet först. Men, där har vi ett bindord. Fick inte godkänt. Det är kär igen, men kär fick inte godkänt. Är det samma subjekt behöver man inte skriva ut det. Men kär fick inte godkänt. När, uh -uh, ledare. När Chas skrev teoriprovet för 950 gången visats slut då, slut. Då är det visat subjekt. Och sen kommer verbet När Chas skrev teoriprovet för 950 gången visats slut. Värld fick hon tillräckligt många poäng, så hon blev godkänd. Det tog henne fyra år att klara teoriprovet. Ja. Det är en vanlig huvudsats med dett först. Dettog. Och henne är faktiskt gul. Det kostade henne. Det subjekt kostade verb henne gul. Uh, nu är det bara att lära sig köra bil också. Nu, nu är en tid. Och då måste verbet komma sen är och. Det subjekt. Det är bara att lära sig att köra bil också. Nu. Nu är det bara att lära sig att köra bil. Den sista meningen, den är alldeles för svår att förklara. Hur det går och hur lång tid det tar, vet vi inte idag. Men hela den första biten är faktiskt en bisats. Och sen kommer vet, som är verbet. Och om vi ska fråga, då frågar man hur går det? Men i en vissats så blir det hur det går. Ja, lite förklaringar. Har det så bra!